For, ah, yeah. The... for him, for him, yes. <laughs> he And he's a very good teacher. He's a very good teacher. בסדר או ש... סליחה, בן, אתה מתרגם לאנגלית או ל... אני מתרגם לעברית, אני חושב. כן, כן. כן, כן. אני אומרת, מאוד נחמד. כן, בסדר. עכשיו דיברתי באנגלית, אבל תתרגם לי. כן. בסדר. אז אולי רק תגיד עוד מתי הוא מופיע, אם אנשים רוצים להגיד, וזה, יש לו... אני אגיד. כן. את המארגנית עכשיו? ביום ראשון בחמישה לפברואר, אצלי בבית שזה במבשרת, אם מישהו ירצה אני את הכתובת, ביום שני ביודפת, אם מישהו ירצה בני את הכתובת, ביום חמישי שאחריו בראש המקרא, וזהו נכון? פשוט זה לא ביקור רשמי אז ככה בעיקר מי שידע שפודשן מגיע וביקש, אז... כמו את זה עשינו שיעורים, אז אם מישהו יוצא אחרי זה, אז פשוט צבור אלינו ונסביר לכם איך להגיע לממסרת או להצווית לממסרת או לאלפת או לראש המקרא. כי זה חבטים של האנשים, אבל אני בטוח שהם יתנחו אם הם יכולים לקראת אנשים. ‫אנדה תמבוק, חלשת הזונה, ‫האיש שזה תמבוק, ‫גם אם לא שיק לב, ‫אתה לא, תמבוק, תמבוק, ‫תמבוק, תמבוק, תמבוק, ‫תמבוק, תמבוק, תמבוק, ‫תמבוק, תמבוק, זה הפעם השנייה שאני מגיע לישראל, הגעתי לפה בשנה שעברה, עכשיו שעבר הפעם השנייה שלי, וכשאני פוגש אנשים ישראלים, בין אם הם יותר זרים, יותר תהודים, גדולים וצחקנים, אני <coughs> מרגיש ככה הרגשה משפחתית כזאת, אז זה תשואה משפחתית כזאת, אני עם כזאת של, של, של משפחה, אני רוצה להגיד שלום. עכשיו, מבחינת לימודים, עכשיו סיימתי את הלימודים שלי, משהו כמו 14 שנים של לימודים. חוץ מזה, מרגע שהייתי צעיר, אז בעצם כל החיים למדתי בודי. בשבילי זה נתן תועלת שהיא באמת בלתי אומה. אני לא אומר את זה בצורה שהיא ככה לא אובייקטיבית ככה איזה גאווה כזאת, גאוות יחידה אבל זה פשוט ההרגשה שיש לי והלימודים בבודהיזם זה משהו שהוא עצום בהיקף שלו אבל עדיין אני חושב שאני יכול להגיד שלמדתי של הדברים ובאמת למדתי עד הסוף את עיקר הדברים. למדתי את כל ארבעת המסורות של הבודהיזם והטיבטים, של הסאקיה, הקאגיו, האנימה והגלוחה. אז למדתי כל ההיקף של הלימודים וגם קיבלתי ‫מדרכות אישיות מהרבה אלמות מאוד גדולים. ‫שמע, באמת הועיל, לתודעה שלי. ‫ הבסיס של זה, אני מתרגל, ‫אני מתרגל קצת. התחושה שקיבלתי מזה, ‫זו באמת תחושה ששינתה לי את החיים. ‫לכן אני רואה את זה ‫כמשהו קצת חשוב. יש הרבה מאוד דתות בעולם שלנו. גם מבחינת פילוסופיה אנחנו יכולים לראות שיש פילוסופיות שונות. מבחינת ההתנהגות, העצות בדתות השונות הן מכוונות לאותו דבר, שחשוב שיהיה אהבה וחיבה וחמלה וסבללה. והבנה, והסתתפות. בקיצור אנחנו צריכים להיות אנשים טובים. אז כל הדתות נותנות את אותה עצה מהתחלה שלך. זה משהו שהוא חשוב בצורה ביותר יגילה. אז אנחנו צריכים להיות אנשים טובים. אז כל ההצעות השונות האלה זה משהו באמת חשוב. בין אם אנחנו בוחרים להיות אנשים דתיים או לא, זה הבחירה שלנו. ואיזה דת שלא ניקח, זה גם הבחירה שלנו. אבל הדת שהיא הדת של ההורים שלנו, זה משהו מאוד מאוד חשוב. אבל רק להגיד, הדת של ההורים שלי, אז אני באמת אעשה את זה, זה לא מספיק. זה מאוד חשוב ללמוד, ומתוך הבנה ומתוך ראייה של הסיבות באמת לתרגל. <אז> כדי לראות את הסיבות אנחנו צריכים ללמוד. <אז> ורק ללמוד זה לא מספיק, אבל אנחנו באמת צריכים לתרגל את מה שלמדנו. עכשיו אלה שמאמינים באלוהים שבראים בעולם, <coughs> אז, אז הם מאמינים שכל היצורים נבראו על ידי אלוהים. אז כל השבעה מיליארד בני אדם שיש בעולם, בעצם כולם הופכים להיות הילדים של אלוהים. <coughs> ומתוך זה אנחנו יכולים להגיד שאנחנו משפחה אחת גדולה. <coughs> אז גם מהבחינה הזאת אני יכול להגיד שאני שמח. יש את המשפחה שלי, <laughs> <ו> <laughs> <laughs> ולהגיד <laughs> להגיד, להגיד שלום לכולם. עכשיו, גם הדתות שלא מקבלות אלוהים שבורא עולם, הן גם אומרות שכל הייצורים החיים הם בעצם כמו משפחה. הסיבה היא שאומרים שהייצורים החיים הם ההורים שלנו, אבל לא ההורים שלנו מהחיים האלה. מה שאומרים זה שהגוף הזה שלנו הוא, הוא כמו בגדים <אז> ואז התודעה יוצרת סוגים שונים של קרמה ועל הבסיס של הזה אנחנו לוקחים סוגים שונים של גופים ובחיים השונים אנחנו גם הולכים להיות הילדים וההורים אחד של השני ומתוך זה אנחנו גם אומרים ש, שהיצורים החיים אז מבחינת הבודהיזם בעצם כולכם הייתם ההורים שלי. אני גם שמח לפגוש את ההורים שלי. ואני אתפלל גם שכולכם תהיו עם חיים מאוד מושרים וגם עם חיים מאוד משמעותיים. ואני בחיים לא אגיד לכם שאתם צריכים לתר ואני גם לא אגיד לכם שאתם צריכים לתרגל בודיעיזם אבל אם משהו נותן לכם טוענת אז את זה אני אגיד שאתם צריכים לתרגל ואם זה לא מועיל, כמובן שאין טעם לתרגל כדי לקבל את הטוענת צריך לתרגיע כדי לתרגיע בצורה נכונה צריך ללמוד ללמוד זה משהו שהוא חשוב בצורה בלתי רגילה ולראות את הסיבות חשוב בצורה בלתי רגילה אם, אם באמת אנחנו <coughs> עומדים ואם אנחנו באמת חושבים לעומק אז, אז מתוך זה אנחנו באמת רואים את התועלת אז קודם כל אנחנו יכולים לשאול מה זה בעצם דת חושבים על דת, יש הרבה מאוד שאלות שבעצם באות ל... ובאמת, בן אדם צריך לשאול את עצמו הרבה מאוד שאלות. האם אתה רוצה לתרגיע איזושהי דת או לא? כשאתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות, אז זה גם מביא אותך למקום של לתת תשובה. קודם כל, מה זה בעצם דת? או שוסנה. ‫אז דת בעצם יוצאת מתוך הנחה ‫שיש דברים מסוימים שמביאים לאושר ‫ודברים מסוימים שמביאים לסבל. ‫ולכל מה שמביא לאושר, ‫בעצם אנחנו קוראים ‫מעשים חיוביים או וירצ'ו. באנגלית, אני לא מגיע לדרגה לעזות, ולכל מה שמביא לסבל, אז אנחנו קוראים חטאים. אז בעצם הדעת, מתוך הנחה שאנחנו רוצים להיות מאושרים ולא לסבול, אז היא אומרת שאנחנו צריכים לאמץ את מה שמביא לאושר ולזנוח את מה שמביא לסבל. ‫אם אנחנו אומרים שדת זה בעצם ‫ללכת עם מה שהאלוהים או האלים ‫אומרים שצריך לעשות, ‫וגם להימנע מכל מה ‫שהאלים אומרים שצריך לזנוח, ‫אז אפשר להגדיר את זה כדת, ‫אבל זה לא הגדרה אולי ‫שתכלול בצורה הרחבה ביותר את הדת. אז מבחינת הבוליזם אנחנו באמת מגדירים דעת כמה שמביא לאושר ומה שמפסיק סבל אז בעצם כל פעילות שיוצרת סיבות לאושר וכל פעילות שזונחת סיבות של סבל זה מה שנקרא לו תרגול דתי ומבחינת כבוד משהו שחשוב שיהיה לנו לכל הדתות, כשאנחנו ש... מתכוונים על כל הדתות, זה מאוד חשוב שיהיה כבוד לדתות אמיתי, ומבחינת תרגול, או מבחינת אמונה, אז זה משהו שאנחנו צריכים לכוון עבור הדעת שלנו. הסיבה שחשוב שיהיה לנו כבוד אמיתי לדתות, זה שבזכות הדתות, בעצם אנחנו מבטיחים להועיל לעולם, יש מיליונים של אנשים שמקבלים תועלת, מכל דת ודת. שפים כוחו בשלנו, גם תשלטים כוחו בשלנו, גם תשלטים כוחו בשלנו, גם תשלטים כוחו בשלנו, גם תשלטים כוחו בשלנו, גם תשלטים כוחו בשלנו, גם תשלטים כוחו בשלנו. אז גם הדתות שמאמינות באלוהים, שבראה את העולם, מתוך זה בעצם כולנו יצירים של האלוהים, ומתוך זה מאוד חשוב ש... שנהיה מאושרים. ולכן כל דבר שמועיל בעצם לבואים של האלוהים זה דבר שהוא, שאנחנו צריכים באמת להעריך אותו וגם מבחינת הבודהיזם שאנחנו רואים שבעצם <coughs> כולם בעצם היו המשפחה שלנו וההורים שלנו אז, אז כל דבר שיכול להועיל לאנשים גם מבחינה הזאת אז כמובן שזה מה שאנחנו רואים אותו כמאוד חשוב אז למשל אבודה, אם מתמצתים את הלימודים של אבודה, אז אבודה אמר שאנחנו צריכים לא לעשות אפילו את המעשה השלילי הקטן ביותר, ולעשות מעשים חיובים מושלמים. ובאמת אבודה אמר עכשיו מה זה חץ, או מה זה מעשה שלילי? אז כל דבר שבעצם מביא לסבל, זה משהו שאנחנו קוראים לו מעשה שלילי. וכל דבר שמביא לאושר, אנחנו קוראים לו חיובי. עכשיו, מה זה מעשה שלילי? אז בעצם מעשים שליליים הם מעשים שאנחנו, כמו שאמרנו, מביאים לסבל, וגם מעשים שליליים שאנחנו שים עם מעשים שילים שאנחנו עושים עם הדיבור, ומעשים שילים שאנחנו עושים עם התודעה, אז כל דבר כזה בעצם שמביא לסבל, מה מעשה חיובי? כל דבר חיובי בעצם שאנחנו עושים עם גוף זה מה שאנחנו מלשקר או לדבר בצורה שהיא מפלגת, לדבר בצורה שהיא סתמית או לדבר בצורה שפוגה או למשל עם התודעה שדעת לא מסתכמת בסתם להתפלל, שדעת לא מתחילה ונגמרת בתפילות, אלא שדעת חייבת להיות מבוססת על ההבנה שאנחנו רוצים להיות מאושרים ולא רוצים לסבוע. ומתוך ההבנה הזאת בעצם אנחנו צריכים לפרוע. ומתוך זה אנחנו בעצם צריכים ליצור פעולות טובות עם גוף דיבור ותודעה, ומתוך זה אנחנו צריכים להימנע מפעולות שליליות עם גוף דיבור ותודעה. מתוך הבנה של הקשר הזה בין הפעילויות האלה לבין עושר וסבל, זה מתוך זה בעצם לבחון. אתה עכשיו בעצם אם אנחנו נותנים את מבנה העל של הבודהיזם, או את הסכמה של הבודהיזם, אז בעצם בודה נתן את זה בלימוד של ארבע המיטות. ארבע המיטות בעצם נותנות כל תמונת העל. של הבודהיזם. עכשיו מבחינת הבודהיזם הסיבה היחידה שאנחנו לא הבודה זה שלא תירגענו וגם הבודה לפני שהוא התחיל בעצם לתרגס אז הוא היה בן אדם רגיל כמו כולם. בודהיזם אומרים שאנחנו יכולים להיות בודה אז אם אנחנו שואלים אם אנחנו יכולים, אז למה אנחנו לא אבודה בעצם? אז התשובה היא שבעצם לא תרגענו. ומה עושה את אבודה בעצם לגודה? אנחנו קוראים לגודה על בסיס התרגול שהוא עשה. עכשיו, מה התרגול בעצם שאבודה עשה? התרגול שאבודה עשה הוא התרגול של ארבע אמיתות. קודם אבודה בעצם הכיר את האמת של הסבל, ידע את דרך תרגול של האמת עכשיו, האם בכלל אפשר להשיג את זה? אז כן, אנחנו אומרים שזה משהו שהוא אפשרי להשיג. אנחנו אומרים שהמצב הזה שהוא חופשי לגמרי, מצלבת, הוא משהו שהוא אפשרי. ושאנחנו יכולים להגיע למצב שהוא 100% אז איפה בעצם אפשר להשיג את זה? המקום שמשיגים את זה זה בעצם על בסיס של התודעה. זה שמה שבעצם חווה עושר הוא התודעה. ומה שחווה גם סבל הוא התודעה. והשורש, הבסיס של סבל ועושר זה בעצם גם נוצר על הבסיס של התודעה. אם אנחנו יודעים איך לחשוב, אז בעצם תמיד נחווה עושר. ועל בסיס של לא לדעת איך לחשוב, אנחנו חווים סבל. ולכן בעצם אומרים בבודיזם שהשורש של כל הסבל הוא, הוא הבורות, חוסר ידיעה. ברגע שאנחנו מעלימים את אותה הבורות, את אותה אי מתוך זה אנחנו גם מעלימים לגמרי את הסבל. עכשיו, איך מעלימים את הבורות? מה שנקרא ריקות. המדיטציה על ריקות או הזוות התלויה זה בעצם הדרך להעלים את הברות. זה הסיבה שבבודהיזם מדברים כל כך הרבה על הריקות. בבודהיזם אומרים שכל הדברים שקיימים הם ריקים וחסרי עצמי. כשאנחנו אומרים שהכל ריק וחסר עצמי אנחנו לא מתגזים שהדברים לא קיימים אז בעצם עצמי, המושג של עצמי, יש לו שתי משמעויות. המשמעות האחת של עצמי, זה שאנחנו מתייחסים לאדם. אנחנו לא אומרים שהאדם לא קיים. עכשיו יש עוד דבר שאנחנו קוראים לו עצמי, וזה משהו שהוא מטבע עצמו, לצד של עצמו. ומאופן הקיום של עצמו, זה מה שאנחנו גם קוראים לו עצמי, והעצמי הזה, אנחנו אומרים בעצם שהוא לא קיים. אנחנו אומרים בעצם שהאדם הוא, הוא, לא, הוא לא מעצם עצמו, <ש> שהאדם, <ש> אבל האדם עדיין קיים. אז האדם אין לו טבע משל עצמו, אבל דרך התהוות תלויה, או דרך קיום, קיום יחסי, האדם בעצם קיים. בגלל שהאדם קיים רק בצורה יחסית, בעצם אין אדם מעצמו. כמה זה אדם אז בעצם מה זה אדם שקיים מעצמו, כשאנחנו מדברים על אדם שקיים מעצמו, מה בעצם המשמעות של זה? כמה זה, כן. אם היה דבר כזה, זה היה משהו שהוא גם בן אדם, גם בן אדם או אישות, שקיים מעצם טבעו, מהפוטנציאל של עצמו, בצורה אמיתית. משהו שלא תלוי בדברים אחרים משהו שלא תלוי בסיבות או בתנאים משהו שלא תלוי בחלקים בעצם היה צריך להיות כזה דבר אבל מה שאנחנו אומרים זה שדבר כזה הוא בעצם לא קיים והסיבה היא שמה שאנחנו קוראים לו ישות חיה זה משהו שתמיד תלוי במקרפים שלו או בחלקים שלו, הוא גם תלוי בסיבות ובתנאים. על בסיס של האוסף, של החלקים והשנה, הוא בא לידי קיום. וגם על בסיס של שם ותודעה, הוא בא לידי קיום. ולכן בעצם הישות החיה זה משהו שהוא התהווה תלויה. בגלל שהישות חיה התהווה תלויה היא לא קיימת בצורה אמיתית. <מח> בגלל שקיום אמיתי והתעברות תלויה זה דברים שהם סותרים אחד אחד לשני. <מח> בגלל שמשהו רק התעברות תלויה ומשהו שאיננו הם בעצם אה, ההפכים. <מח> אז כל הדברים הקיימים הם באים לידי קיום דרך התעברות תלויה או דרך יחסיות. <מח> בגלל שהדברים קיימים דרך התרבות תלויה, אז אין ספק שהם קיימים. כמובן יורד. ובדרך הזאת הישויות או היצורים החיים קיימים, וגם התופעות קיימות. וככה גם עושר וסבל נתקיימים. כמובן שנהיה יותר תל אדי לרצות אותם תל אדי. אז איך עושר וסבל קיימים? דרך התרבויות תלויות, עושר וסבל קיימים. ולכן בעצם אופן הקיום, דרך, ה... דרך ההת... ההתנהלות שכל הדברים היא דרך התאהבות תלויה. בגלל שהדברים כולם הם התאהבות תלויה, אז בעצם אין להם שום קיום של עצמם, ואין להם שום פוטנציאל משל עצמם, ואין להם שום מהות משל עצמם. אז זאת, זאת נקודה אחת חשובה. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה בעצם אנחנו מחפשים? בית סיכוי. אז מה שאנחנו מחפשים או רוצים זה אושר. בית סיכוי. באיזה סוג של אושר אנחנו באמת רוצים? כל מיני דוגמאים שאתה מבטא את התפקורות. אז בעצם האושר שאנחנו שואפים לו זה האושר שאנחנו בעצם הדרך להשיג את אותו עושר שהוא חופשי מסבל במאה אחוז זה דרך התחדה מוחלטת של הסבל. הדרך של ההתחדה המוחלטת של הסבל גם נתחיל לגמרי את ‫תומי כי השקל נהפך בצורניות ביתר. ‫אז בעצם השאלה, ‫האם אפשר להגיע לאושר שהוא 100%, ‫בעצם תלויה בשאלה הערכית, האם אפשר להתחיל את הסבל ב תלוי באם אפשר להתחיל את הסיבות לסבל. ‫אז אם אפשר להתחיל ב-100% 100% אושר עוד אפשר. ‫תומי איגיד של שקל נהפך בצורניות? ‫-ובוסר ביחד. ‫וזה להתחיל את הסיבות של הסבל ב-100% ‫זה משהו שהוא הסיבה היא שכל הסיבות של הסבל בעצם הן תפלויות במעשים השליליים שאנחנו עושים והמעשים השליליים של הגוף חיבורי ותודעה זה משהו שבעצם אפשר להתחיל אותו. הסיבות של הסבל הן בעיקר מצבי תודעה כמו הצלמדות וכעס, גאווה, קנאה ובורות, אין מה סיבות של הסבל. וזאת דבר היחיד, נעצור את הדבר היחיד. מתוך ארבע אמיתות, זה מה שאנחנו קוראים לו, האמת של הסיבות לסבל. למה דיברת על הדרוזים? זה מה שאנחנו אומרים, זה שאפשר בעצם להפוך את זה ללא קיים. חלאס של נסנה. אז מה הדרך בעצם להפוך זה שכל הדברים האלה, מתוך אותו חסר ידיעה. מה זה חוסר ידיעה? מה זה אותו דבר שבעצם אנחנו לא יודעים? <אז> אז, למרות שאנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו לא מבינים איך באמת להשיג אושר, ולמרות שאנחנו רוצים לא לסבול, אנחנו לא באמת מבינים איך להפסיק בסבל, ובעיקר הדבר העיקרי שאנחנו לא מבינים, <coughs> איך הקיום היחידי של הדברים, זה דרך התהוות תלויה. מה <אז> ליגידי? מה זה? אז אותה חוסר ידיעה, או בורות, זה משהו שאפשר בעצם להעלים אותו. כל הסבל של סמסרה, של הקיום המעגלי, זה משהו שבא מתוך הידיעה, והידיעה זה משהו שאפשר להעלים אותו. או להפוך אותו ללא כאלה. אז איך בעצם אפשר לעשות את זה? אז מה שאנחנו קוראים לו בורות, זה בעצם תודה שהיא שקויה. תודה שקויה בעצם טיפה זה משהו שיכולה להסתיים עד ידי תודה שהיא בלתי וכדי בעצם לעשות את זה אנחנו צריכים להשתמש בחוכמה. כן, כמו שפעם, אומטיבית, זה בודק, זה בודק, זה בודק. אז החוכמה זה משהו שאנחנו יכולים להשיג בעצם על ידי התקדמות, התקדמות קודם כל על ידי שמיעה, אחרי זה על ידי ערעור, ובסופו של דבר על ידי מדיטציה לדברים. אז אם אנחנו עוברים בדרך חזור של שמיעה, ערעור ומדיטציה, דעת דעת אנחנו רואים שהחוכמה שלנו הופכת יותר ויותר חזקה, שהיא הופכת להיות מאוד מאוד חזקה, זה בעצם מה שאנחנו קוראים האמת של הדרך. אז אולי באמת אני יכול להציג את זה בדרך הבאה. אז קודם כל, מה שאנחנו לא רוצים, זה מה שאנחנו קוראים לו סבל. אז כל הדברים האלה, בעצם אפשר לקרוא להם האמת של סבל. עכשיו זה תוצאה. עכשיו, מאיפה זה בא בעצם? זה בא מתוך כמה ומתוך... רגשות עוכרים או מצבי תודעה שליליים. אז מצבי תודעה שליליים זה כמה? זה מה שאנחנו קוראים לו האמת של הסיבות לסבל. אז למשל יש לנו את המצרפים האלה, ואנחנו אומרים שהם מצרפים של סבל. אז זה מה שאנחנו קוראים לו האמת של אז הם באים מתוך קרמה. לי קנישון קנא, אם הוא זה יש, הוא אמר הוא זה יה. מאיפה הקרמה הזאת מגיע? הקרמה עצמה מגיעה מתוך מצבי התודעה השביליים. אם הוא מאיפה המצבי התודעה השביליים מגיעים? אז הם מגיעים בתורה מתוך אותה אי ידיעה. ברגע שאנחנו מעלימים את אותה אי ידיעה, אז כמה הרגשות האוחרים, האשליות? או מצבי תודעה שליליים, בעצם אין להם שום קרקע להתבסס עליה. איך באותה צורה שאם אנחנו אה, חותכים את, ה, את הגזע או את, את השורש של העץ, אז כל העץ בעצם מתייבש מתוך זה. אז באותה צורה, ברגע שאנחנו מעלימים את אותה ידיעה, אז בעצם גם אותם מצבי תודעה שליליים הופכים ללא קיימים. ברגע שאין רגשות עופרים או מצבי תודעה שליליים, אז אין שום דבר בעצם שיוצר כמה. לי מה זה מה? אם אנחנו לא צוברים כמה... לי <אז>, אז, אז אין שום דבר שמתוך הכוח של אותה כמה, לוקח גופים שליליים, גופים בטבע של סבל. <אז> ברגע שאנחנו לא לוקחים לידות עם מצרפים שהם בטבע של סבל. אז אותו סבל של לחלוק בלי שום חופש, אותו סבל של להסתכן בלי שום חופש, אותו סבל של למות בלי שום חופש, בעצם מפסיקים להתקיים. בעצם מה שאבודה אמר זה שהגוף שלנו עצמו הוא עצמו סבל. עכשיו, אם אנחנו לא חושבים על זה מאוד לעומק, אנחנו לא רואים את זה. למה זה דוגמא בסטנה? אם אנחנו שואלים, למה זה בעצם סבל? למה זה דוגמא בסטנה? למשל, עכשיו אני לא חולה, אני לא מרגיש איזשהו האמת שעכשיו אכלתי, ואני מרגיש מאוד נחמד עם הדוג שלי. אמרתי, אתה מרגיש, כן. שזה בעצם איזושהי בורות שלנו לגבי זה. לא בגלל שקודם כל לקחנו את הגוף הזה בלי שום בחירה מתוך האשליות שלנו בעצם וגם מהרגע שלקחנו את הגוף הזה בלי בחירה אז גם הגוף הזה מזדקן וזה משהו שאין לנו שום שליטה עליו וגם הגוף הזה הופך להיות חולה וזה גם משהו שאין לנו שום שליטה על זה. <têm> <Jesús> וגם הגוף זה משהו שמתקדם לעבר המוות בלי שום בחירה. זה דברים. עכשיו אין אף אחד מאיתנו, אף אחד בעולם, שלא יצטרך למות בסופו של דבר. ואין שום יצור חי שלא מזדקן מרגע לרגע. אין שום מצורך שלא סובל ממחלה. הבסיס בעצם לכל הסוגים של הסבל של מחלה, זקנה ומוות, לידה, מחלה, זקנה ומוות, זה בעצם הגוף הזה. אז בעצם אם אנחנו רוצים להשתחרר מהסבל של לידה, מחלה, זקנה ומוות, אנחנו צריכים להשתחרר מהגוף הזה, שהוא הבסיס לאותם סוגים של סבל. אז איך אפשר להשתחרר מסבל, מגוף שהוא בצבע של הסבל, של איזה מחלה אז אם אנחנו בעצם מעלימים את הסיבה של זה, שזה קרמה ורגשות אוחרים, אז מתוך זה אנחנו גם יכולים להעלים את, את הגוף שהוא בטבע של הסבל, אבל כל עוד לא, לא העלמנו אה, אה, אה, אה, את הסיבות אה, של, של הסבל, כמה ואשליות, אז, אז בעצם אה, אנחנו אה, אה, חייבים אה, לחוות את הסוגים האלה של הסבל. אז, אז בשלב הזה אנחנו יכולים להגיד, טוב, אולי זה מאוד פשוט. כל מה שאני צריך לעשות בשביל להיפטר מהגוף הזה, זה להתאבד. ככה ללכת לאיזה מקום, גג גבוה, לבחור, ובזה אני והסיבה היא שכל עוד אנחנו בעצם לא מעלימים את הסיפור של הסבל, כל עוד אנחנו לא מעלימים את הקארמה וההרגשות האחרות, אז לא משנה כמה גופים ניקח, ורגע לרגע, חיים לחיים, אנחנו בעצם נהיה תחת הכוח של הסבל, בעצם בלי שחרור. כדי שזה מוצר יותר קטן, יעתיד מרק, חילטו אותו מרק, יום למשל, כל עוד אנחנו לא חותכים את השורש, של העץ, אז העץ ימשיך לתת פירות, והעץ ימשיך להניב, אבל ברגע שחתכנו, שצקנו את השורש של העץ, אז גם הפירות והליב זה משהו שלאט לאט יפסיק לבחור. באותה צורה, אם אנחנו רוצים להשתחרר מסבל לגמרי, אנחנו בעצם צריכים ללכת לסיבה השורשית ולעשות את הסיבה הזאת. זה לא קיים. עכשיו, יש שני סוגים לסיבה הזאת, הקארמה והמצבי תודעה שליליים. הקארמה זה משהו שמגיע על הבסיס של הרגשות, מצבי תודעה שליליים. מה שיוצר קארמה זה בעצם היצמדות וכעס. והשורש של זה, זה חוסר ידיעה. חוסר ידיעה זה תודה שהיא בעצם שגויה. ועל ידי חוכמה אנחנו בעצם יכולים להפוך את אותה תודה ללא קיימת. אז כשבודה אמר שסבל זה מה שאנחנו צריכים לדעת, מה שאבודה התכוון לראות כל הסוגים של סבל, כל מה שאנחנו לא רוצים בו. כל הדברים האלה, כל הסבל הזה, בסבסל, כל מה שאנחנו לא רוצים, זה הדבר הראשון בעצם שאנחנו צריכים להכיר כסבל. והסיבות של הסבל זה קו מה, והמצבי תודעה השליליים. וזה מה שנקרא האמת של הסיבות לסבל. עכשיו, כשאנחנו מתעסקים בלהבין איך הדברים קיימים, כשאנחנו מנסים לפתח חוכמה, אז כל דבר שקשור בזה, בין אם זה לשמוע או לחשוב או לתרגל את זה, להרגיש נקודה, אם אז כל הדברים האלה בעצם הם מובילים לאמת של הדרך, והאמת של הדרך זה מה שבפועל בעצם זונח את הסבל והסיבות לסבל, אז זה מה שנקרא האמת של הדרך. תמיד כמו מתארגל, תמיד כמו מתארגל, יש לב המתארגל, פעם אחרונה, עכשיו, ככל שאנחנו מתארגלים את האמת של הדרך, וככל שאת דרך זה אנחנו בעצם באמת זונחים את הקרמה, הרגשות העוכרים, ומתוך זה את הסבל, אז על ידי זה אנחנו בעצם מסירים את האמת של השכחה. אז, שקור... אז אם אנחנו מחברים את זה לדוגמה, אז אנחנו נדבר על אדם חולה, ואנחנו נגיד שאדם חולה, בעצם כדי להיות סברי, קודם כל הוא צריך להכיר את המחלה, להכיר את הסבל של המחלה, ואז לרצות לזנוח את הסיבות של הסבל של המחלה, מתוך זה להשיג את השחרור מהמחלה, והדרך להשיג את זה על ידי להסתמך על התרופה שמביאה לסמסר. אז באותה צורה, גם כשזה בא לסבל של סמסר, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת זה את הסבל בסמסר. הדבר השני זה בעצם לראות את הסיבות של הסבל, כמה ומצבי תודעה שלילים ולזנוח את אותן סיבות. אנחנו צריכים להשיג את אותה היחד שהיא הזניחה של הסיבות, זה מה שאנחנו צריכים להשיג. וכדי להשיג את זה, אנחנו צריכים למדוד או להרגיל תודה או ככה לתרגל את האמת של הדרך. אז הראשונה שעבודה דיבר על ארבעת האמיתות, הדבר הראשון שעבודה אמר זה שזוהי האמת. של הסבל. זה נתון לפרט למרכזי אלה נמות מבחינת ילדים, ומי שקשיבו את זה. ומה, אין האזנגל? אז אבודה, כל מה שאבודה אמר בפעם הראשונה, זוהי האמת הנאצלת, זאת אמת הנאצלים של הסבל. מה זה אמת הנאצלים של הסבל? האמת הנאצלים של הסבל זה שחמשת המצרפים האלה שיש לנו, בעצם הם בטבע של סבל, בגלל שהם תוצאה של קרמן ושל מצבי תודעה שליליים. אז מה שאנחנו צריכים בעצם, בעצם להבין זה שה, שהמצלותים שיש לנו ברגע הזה הם בעצם בטבע של סבל. מה הסיבה? מה התועלת? מה הטעם בעצם לדעת את זה? הסיבה היא שאם אנחנו רואים את זה כסבל רק אז ורק אז אנחנו גם מתחילים למצוא להשתחרר מזה. ומה קורה ברגע שאנחנו באמת רוצים להשתחרר מזה? ברגע שאנחנו רוצים להשתחרר מזה, אנחנו מתחילים לחשוב מה מביא לזה, ואיך אפשר בעצם להעלים את זה. <אז> אנחנו מתחילים לחפש סיבות, ברגע שאנחנו מתחילים לחפש סיבות, אנחנו מתחילים ככה לשחק עם זה, ולראות בעצם מה, מה בעצם יוצר את <אז> ברגע שאנחנו רואים את הסיבות, אנחנו גם מתחילים לקבל את הרצון הזה להפסיק ליצור את הסיפור. אז למשל, אם הייתה לנו מחלה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה להבין, להבין שבעצם אנחנו חולים. ואז לדעת את הסבל של המחלה. ואז להבין מאיפה המחלה מגיעה, מה הסיבה שלה. ברגע שאנחנו רואים את הסיפה של המחלה, אז ברור שאנחנו גם רוצים להפסיק ליצור אותה. ברגע שאנחנו רוצים להפסיק לסיפה של המחלה, אז אנחנו באמת מוכנים לקחת את התופעה אז באותה צורה בדיוק, הדבר הראשון שאנחנו צריכים בעצם להכיר בו זה כל הסוגים השונים של הסבל. הדבר השני זה, זה להבין מאיפה הם באים, לפרוץ את הסיבות של הסבל. הדבר, ואז לזנוח, לא רק להבין, אלא לזנוח. הדבר שאנחנו צריכים לעשות, השלישי שאנחנו צריכים לעשות, זה להשיג את אותו שחרור מסבל, והדרך שאנחנו עושים את זה, זה בעצם על ידי האמת של הדרך, התרגול של, של השמדת הסיבות של הסבל. <עד> אז בעצם כשאבודה אמר זוהי אמת הנאצלים של הסבל, אבודה התכוון שאותם מצלפים שיש לנו, יש להם תוצאה של כמה רגשות זוכרים, זוהי האמת של הסבל. אז בעצם ההצפה שאבודה דיבר על סבל, זה בעצם כדי שנבין שהמצב הנוכחי שלנו הוא בטבע, הטבע שלו, טבע של סבל. עכשיו, מה זה מילדענו? מלדעת שאנחנו במצב של סבל? התועלת מזה זה שרק מתוך זה אנחנו מתחילים לרצות להשתחרר מהסבל. עכשיו, מה התועלת? התודעה שרוצה להשתחרר מסבל. אותה תודעה שרוצה להשתחרר מסבל היא התודעה היחידה שבעצם מחפשת את הסיבות לסבל. אז אותן סיבות? אז אותם סיבות הן כמה במצבי תודעה שליליים. למי <מח> סיבות? עכשיו, מה זה בכלל כמה? אז קרמה זה מה שאנחנו קוראים למה שנוצר מתוך מצבי תודעה שליליים. ברגע שאנחנו יוצרים מצב תודעה שלילי, הוא בעצם יוצר מין משקע או מין ככה פוטנטיות, מין ככה כוח, במובן הלא פיזי של כוח, <מח> שבעצם <מח> ולזה אנחנו קוראים קרבן, הכוח הזה, הכוח מליח הזה, אנחנו קוראים קרבן. עכשיו, מה זה הרגשת אופיר במצבי תודעה שליליים? מצבי תודעה שליליים זה דברים כמו כעס, התלמידות, גאווה, חילה, הבורות, ולזה אנחנו קוראים מצבי תודעה שליליים. עכשיו בטיבט המילה למצב תודעה שלילית זה, זה נקרא ניומום עכשיו ניומום זה מורכב משני חלקים החלק הראשון זה ניומ והחלק השני זה מום עכשיו ניומ המשמעות שלו זה סבל ומום זה אומר אי ידיעה אז בעצם מתוך השם יש כל, ה, כל הדבר בעצם זה משהו שנובע מאי ידיעה של המציאות ו, ומביא לסבל אז לכל דבר כזה אנחנו קוראים מצב תודעה שלילי אז דברים כמו כעס או התלמדות, גאווה, בורות, זה דברים שעצם הסיבה שלהם היא חוסר הבנה של המציאות, הם לא מבינים בעצם איך המציאות עובדת, ולא רק זה, אלא הם גם מביאים לסבל, אז הדבר הזה עצמו, הוא נקרא מצב תודעה שלו. עכשיו מה יש לנו לעשות עם הדברים האלה, מה אפשר לעשות איתם? אז יש מה לעשות איתם, וזה לזנוח אותם. אז כמה מצבי תודה שלי, זה דברים שאנחנו יכולים לזנוח. איך אנחנו זונחים אותם? על ידי הבנה שהם בעצם שגויים, שהם נובעים מחוסר ידיעה, והחוסר ידיעה זה מה שאנחנו יכולים לזנוח. איך זונחים מידיעה? על ידי ידיעה, על ידי התודעה שבעצם יודעת את הדברים, על ידי חוכמה, חוכמה שלעצמה, בעצם זונחת ידיעה. אז האם אפשר לזנוח את אותה אי ידיעה? כן, זה מה שאפשר לזנוח. הדרך שבה אנחנו מזונחים את האי ידיעה, זה בעצם על ידי ידיעה של אופן ההתקיימות של כדי לדעת את אופן הקיום של כל הדברים, זה לא מספיק רק להתפלל, אנחנו בעצם צריכים לחקור, לחשוב, ובשביל זה אנחנו צריכים ללמוד. אז מה שאנחנו אומרים בעצם זה שהדרך שבה הדברים מתקיימים, והדרך שבה הדברים מופיעים לתודעה שלה, הם בעצם די סותרים. בגלל שהדרך שבה הדברים מופיעים לתודעה שלנו כל הזמן זה כאילו הם קיימים מהטבע של עצמם כאילו יש להם מהות בצד של עצמם או זו לא תלויה והדרך של דברים בעצם מתקיימים זה רק בצורה תלויה או, תלויה, או בדרך של ככה אינטראקציה ולכן הדברים, הדרך הדברים מתקיימים הדרך שבה הנפעיל בעצם היא, לא, היא, לא, היא לא שקולה אחת לשתי דברים אז ככל שאנחנו לומדים, ככל שאנחנו גם מתאמנים יחד עם זה, ככל מה שהבנו, אז לאט לאט אנחנו באמת מתחילים לזנוח את הסיבות של הסבל, ומתוך זה אנחנו מתקרבים לאותה אמת של הדרך. אז הדרך היחידה בעצם להשתחרר מהסבל, הסבל של הקיום המעגלי או של המסר, זה להשתחרר מהסיבות של אותו ספר. אז מה שאנחנו באמת צריכים להשתחרר ממנו, זה מהקארמה וממצבי התודעה השלילי. כדי להשתחרר מזה, אנחנו צריכים להשתחרר ממצבי התודעה השלילי. ובסופו של דבר, אנחנו צריכים להשתחרר מהאי ידיעה. מה שעושה את זה, מה שיוצר את זה, זה החוכמה. למשל, אם אנחנו רוצים להשתחרר מידיעה של האלף-ב, אז זה לא מספיק רק שנתפלל. ש, ש, שבאמת נדע את האלף בית או שנשתחרר מהחוסר ידיעה של האלף בית, הדרך היחידה לעשות את זה זה בעצם ללמוד מה זה אלף בית ומתוך זה בעצם אנחנו יכולים לדעת את זה. מי זה לדמית? מה זה קורה? אז כל הסוגים השונים של הסבל זה בעצם מה שנקרא האמת של הסבל. האמת של הסבל בתכלס זה פשוט כל הסוגים השונים של הסבל. כל הסוגים השונים של הסבל בסמסרה, בקימה המעגלית, זה מה שנקרא האמת של הסבל. וקרמה ומצבי תודעה שליליים, זה האמת של הסיבות לסבל. אותו שחרור, שהוא השחרור מקרמה זה מה שנקרא האמת של שכחה של הסבל. עכשיו הידיעה הישירה, ‫זו הבנה נכופה ישירה של הדעה לעצמי, ‫זה מה שנקרא האמת של הדרך. ‫עכשיו, מה בעצם הסדר? ‫מה בעצם השלבים שבהם אנחנו צריכים לתרגם? ‫דבר ראשון זה לדעת את הסבל, ‫לדעת כל הסוגים השונים של הסבל. הדבר השני זה לזנוח את הסיבות של כל אותם סוגים של סבל. הדבר השלישי זה להשיג בעצם את ההשגה של הסבל. הדבר הרביעי זה לתרגל את הדרך שמביאה לאותה שכיחה. שכיחה. שכיחה. שכיחה. זהו, אני תמיד לא בטוח שאני אומר את זה נכון. לאותה שכיחה של הסבל. כן. אז מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם, קודם כל אנחנו צריכים לטעת את הסבל, מתוך זה באמת הרצון לזנוח את הסיבות שהסבל מגיע, ומתוך זה אנחנו רוצים להשיג את אותה הצמיחה, שהיא אותה הצמיחה של הסבל וסיבותיו, או אותה שכחה. שמגיעה מתוך, כאילו, ההשלבה של הסבל וסיבותיו, והדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה בעצם על ידי תרגול של אותה דרך, של אותה הבנה של האדמה של העצמית, או ההתלמות נקודה, שבה הדברים כאלה נכון. אז זה באמת הלב של הבודאיזם. עכשיו הבודא לימן כמות כמעט אינסופית של לימודים. אבל אם לוקחים את הלב עצמו של כל הלימודים, זה בעצם אותן ארבעתם. דבר ראשון זה כל אותם סוגים של סבל וסמסרה, וזה מה שאנחנו קוראים לו, האמת של הסבל. עכשיו זה לא מספיק רק לדעת, זה לא להכיר את זה, אנחנו רוצים גם להשתחרר מזה. אז מה הדרך שבה אנחנו יכולים להשתחרר מזה? ‫אז יש רק דרך אחת, ‫וזה להשמיד או להפוך ללא קיים ‫את הסיבות שיושבים. ‫מה שאנחנו צריכים להפוך ללא קיים ‫זה כמה במצבי תודעה שליליים. ‫כדי להפוך כמה במצבי תודעה שליליים ‫לא קיימים, אומרים שיש רק דרך אחת לעשות את זה. ‫מה לבית פעם? שאותו שורש שקמה ממצבי תודעה שליליים זה אי ידיעה ושאותה אי ידיעה זה מה שאנחנו צריכים לעשות בתוך ללא ויש רק דרך לזנוח את אותה אי ידיעה זה להשתמש בחוכמה. מה זה אותה חוכמה? זאת החוכמה שמבינה את הדרך שבה הדברים מתקיימים להבין שבעצם הדברים, הטבע שלהם, הוא בעצם ריקוד. מה זה בליסוריה? ככה רגולי אלימה. כל עיניים. שהסבל של צמצם זה משהו שצריך לדעת אותו. של הסבל זה מה שאנחנו צריכים לזנוח. את אותו שחרור, שחרור מהסבל, זה מה שאנחנו צריכים להשיג. כדי להשיג את זה, אנחנו צריכים לתרגל את הדרך. למשל, אם נחבר את זה לדוגמה של אדם קולה, אז קודם כל צריך לדעת את הסבל ואז לזנוח את הסיבה כשל המחלה, להשיג את אותו עושר שמורגש ברגע שמחלימים מהמחלה, וכדי להשיג את זה צריך לקחת את התמופה. אז הסבל של סמסרה זה דומה לסבל של המחלה ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה לדעת אותו. עכשיו הסיבה של הסבל של הסבל של זה דומה לסיבה של המחלה ובאותה צורה לזנוח את סיבה של הסבל עכשיו אותו שחרור שהוא השחרור מהסבל זה דומה לאושר שמרגישים אחרי שמחלימים במחלה וזה משהו שצריך להשיג. למה גידים בדיוק? מי סבור של הדרך זה כמו תרופה ובאותה צורה שאנחנו נתחיל תרופה כדי להשיג את אותו האושר של שחרור מהמחלה גם האמת של הדרך היא מה שמביאה לאותו האושר של השחרור מהסבל. בואי תגיד עכשיו, בזמן הזה, שאלה אחת יכולה לבוא. דוד מין קצוב מתחיל. כמה צריך לדעת את הסבל? עד מתי צריך להמשיך לדעת סבל? דוד מין קצוב על פעם. וכמה צריך להמשיך לזנוח סיבות של סבל? דוד עד מתי נצטרך לעבוד? כדי לשים שחרור, מהסבל. למד מין קצוב על וכמה צריך להמשיך לתרגן את האמת של הדרך, עד מתי צריך בעצם להמשיך עם האמת של הדרך? אז התשובה שניתנת זה שעד שאנחנו בעצם בודה, אנחנו צריכים להמשיך לדעת את הסבל, אנחנו צריכים להמשיך לזנוח את הסיבות, אנחנו צריכים להמשיך להציג את זה לשטחו, ואנחנו צריכים להמשיך לתרגן את הדרך. המצב הזה של בודה זה משהו שכולנו יכולים להשיג אותו. <ולמתוך> עד שאנחנו שם במצב הזה של הבודה <ק JO -2> אז אנחנו צריכים להמשיך את הדעת הזה וצריכים להמשיך סיבות, להמשיך להשיג את השיפור ולהמשיך לתרגל את <למתוך> <עוד> <סח> <חוד> <מתוך> אז לא צריך מההתחלה לדעת צוות, לתנוח סיבות, להשיג סיפור ולתרגל את הדרך, בגלל שזה כל דברים שבעצם כבר יש להם. בין, ניטר ודאון לא טוב, ניטר ודאון לא טוב, ניטר ודאון כל עוד אנחנו חולים, אנחנו צריכים לדעת את המחלה, אנחנו צריכים לזנוח את הסיבות למחלה, אנחנו צריכים להשיג את אותו שיפור מהמחלה, אותו עושר שאנחנו מרגישים שאנחנו הברינו, ואנחנו צריכים להמשיך לקחת את התרופה. אבל ברגע שהשתחררנו מהמחלה, אז אין צורך לדעת את המחלה, לזנוח את הסיבות, להשיג את השיפור וכולי. אז ככה עובד גם התרגול בבודהיזם. קודם כל אנחנו צריכים לדעת את הסבל, אחרי זה צריך לזנוח את הסיבות, להשיג את השחרור, ודרך התרגול חושל האמת של הדרך. עכשיו, בגלל שהדברים ככה, אז החוכמה היא כל כך חשובה. בעצם הדרך היחידה לעשות כל הדברים האלה זה על ידי חוכמה. על ידי חוכמה אנחנו יכולים בעצם להכיר את הסוגים השונים של הסבל, לזנוח את הסיבות, לזנוח אותם, להשיג שיחור ולתרגל את הדרך, בעצם כל הדברים האלה הם רק אפשריים על ידי חוכמה. אז זה העיקרון הראשון שהוא הכי חשוב זה בעצם בודי צ'יטה או גמלה. אז זה הדבר השני שהוא הכי חשוב בבודי צ'יטה. זה דבר שהוא באמת נחשב חשוב בצורה שהיא תרגילה. אז כשמדברים על בודי זם, יש שני תרגולים שאנחנו בעצם מתארגנים בתוך הבודי זם. אז הראשון זה תרגול או מדיטציה. נארגן את עצמנו עם בודי צ'יטה. עם תודעת הערה או חמלה גדולה, לא חמלה גדולה, בוליצ'יטה, יותר מזה. והדבר השני, זה התרגול של החוכמה של היעדר העצמי. אז למה בכלל אנחנו מתארגנים עם בוליצ'יטה או... תודעת הערה ואת התודעה של העדר העצמי. מה הסיבה לתרגש שניהם? הסיבה היא מובאת מתוך שני הדברים שיוצרים את הסבל שלנו. בעצם, שני הבריונים שכל הזמן מתעמרים בנו, זה גם ההוקרת העצמי, תודה שחושבת רק על עצמו בפניך ומתעלמת מאחרים, וגם ש... וגם התודה שהיא אוחדת בעצמי שקיים מטבע עצמו. אז שני הדברים האלה בעצם זה הדברים שיוצרים את כל הסבל שלנו, ואיך חידה להשמיד אותם. ועל ידי שתי התודעות האלה שהן הנגדיות שלהן, גם התודעה של ההערה שבעצם מוקירה אחרים וגם התודעה של היעדר העצמי שמבינה את הדרך של הקיום של הדברים אז בעצם שתי התודעות האלה, הפיתוח שלהן זה מה שדאט דאט מעניין את הסבל. זה גם מעצות תופעות המינטואלית. אז יש שני דברים שבעצם גורמים לנושא. מעצות תומים גורמים לך רע. בסבל רק הרצון העז הזה לא לסבול כשלעצמו לא מפסיק בסבל. אנחנו חייבים לבדוק מאיפה הסבל מגיע ומה זה בעצם שיוצר את הסבל שלנו. יש המון דברים שעושים את זה, אבל אפשר לכנס אותם לתוך שתי סיבות. אז הדברים האלה גם מצבי תודעה שליליים, שתמיד יש להם בבסיס, או בו זמנית, את אותה בורות, וגם, אתה יודע מה, התודעה האתגואיסטית הזאת, שחושבת רק על עצמך, אז בעצם זה שני הדברים שיוצרים את הסבל. כשאנחנו רוצים באמת להשמיד סבל, אנחנו צריכים בעצם לפנות לשני הדברים האלה, ותתפוך אותם ללא קיימים. הדרך היחידה להשמיד את שני הדברים האלה זה לפתח משהו שהוא הדוקדן הישיר, משהו שהוא במאה אחוז מהם, בלי לתרגיע תודעה שהיא מאה אחוז בעצם אין שום דרך באמת להשתחרר משתי התודעות האלה. למשל, כשאנחנו רוצים להפוך חום ללא קיים, אנחנו צריכים להשתמש בקור. שזה בעצם ההפך של החום. באותה צורה, מה שהופך את אי הידיעה ללא קיימת, זה, זה החוכמה. מה שהופך את האגואיסטם הזה, האחיזה וההוקרה רק של העצמי ללא קיים, זה נקודה שמוכירה אחרים. Okay. אז מאחר שתודעה שמוכירה רק את עצמי, והתודעה שאוחזת בעצמי, הם בעצם אלה שיוצרים את הסבל, אז זה בדרך בעצם ליצור עושר, לגמרי להכחיל את הסבל, זה לתרגל, <coughs> לתרגל את אותה תודעה ש, שמוכירה אחרים, ומחזיקה אחרים כעיקרים, וגם לתרגל אותה תודעה, לתרגל את שמבינה את ההדר של עצמי, אז בעצם התרגוש של התודעות האלה, זה מה שיוצר את העושר. <coughs> ‫אז באותה צורה גם בודה, ‫לפני שהוא נהיה בודה, ‫הוא התרגל בזמן ארוך בצורה ביותר רגילה, ‫שלושה עידנים ערוכים מאוד. שלושה עדנים מעבר לספירה, ועבודת תרגל ככה עד שבסופו של דבר בהודו, מתחת לעט הגודי, על ידי התרגול הזה של התודעה של ההדר עצמי ושל בודיצ'יטה, התודעה של ההערה, על ידי התרגול של שניהם בעצם עבודת, בסופו של דבר גם הסיג את המצב הזה של עבודה. <עד> עכשיו כשאנחנו מדברים על תודעה שמוכירה את העצמי בעצם זה לא משהו חד משמעי, יש הרבה סוגים תודה שמכירה את עצמי זה לא בהכרח תודה שחושבת אני צריך להיות מאושר, אני חושב שיהיה מה שאנחנו מדברים עליו גם עכשיו מה שאנחנו מדברים של ההבטרה של עצמי זה בעצם אותה תודה שבעצם מוסר רק שלי יהיה אושר ואומר את מה שקרה לאחרים לא אז בעצם זאת התודעה שאנחנו רואים כשלילי. אז אותה תודה שאוכלת לעצמי, התודעה השלילית הזאת, שמוכירה, לא אותה תודה שמוכירה רק לעצמי, זו התודעה שצריך בעצם לזנות. אז אותה תודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, של ההכרה כשלעצמי, זו בעצם תודה ש... הוא ראה רק את את העצמי כחשוב, ובעצם לגמרי ככה רוצה לדחוק את כל האחרים החוצה. זאת התודעה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. מה לדיטיקוריה? מה מה לדיטיקוריה? זה תנועה. זאת תודה שאומרת, אני רוצה אבל אותה תודה שאומרת אני רוצה להיות מאושר אבל המשפחה שלי כאילו לא קם ביבי ואותה תודה שאומרת אני רוצה להיות מאושר אבל האנשים בשכונה שלי תראה מה שיהיה במשגרה שלהם אבל תודה שאומרת אני רוצה להיות מאושר אבל המדינה שלי, זה מה שיקרה, או אני רוצה להיות מאושר, אבל המשכנים שלי, המדינות שסביבי, יהיה מה שיהיה, אז בעצם תודעה כזאת, זו תודעה שהיא תודעה שלי. אז מה שאנחנו אומרים זה שתודעה כזאת, תודעה שהיא מאה שלילית במאה אחוז. התודעה הזאת שלילית במאה אחוז, קודם כל בגלל שהיא לגמרי חוסמת את ההשגה של הארה. הסיבה היא שכדי להשיג חייבים לתרגל את התודעה של הוקרה אחרים אנחנו חייבים לפעול מתוך אותה של הוקרה אחרים ולא רק זה, גם בחיים האלה עצמם אותה תודה גורמת להרבה מאוד סבל זה מה שאנחנו יכולים לבדוק אותו אז בואו נתחיל מזה ונגיד שאנחנו עכשיו משפחה אחת כאילו אז נניח שעכשיו אנחנו המשפחה, נניח שאני חושב בצורה שאני אומר טוב אני רוצה להיות מאושר אבל כולכם תקדים, תחפה אז האם תאהבו אותי, האם אני אהיה מישהו ש... אם אני מתנהג בצורה כזאת, שאני באמת חושב שהאושר שלי חשוב, אבל האושר שלכם זה לא ענייני. אתה אומר, תתאמינו שזה לא רק אני, תתאמינו שכולנו מתנהגים באותה דרך. מה זה ידעתי יום אפילו יום אחד, אם נהיה ביחד, אנחנו לא נהיה מושנים. אז לא רק זה, אם אנחנו חושבים... באותה צורה שאני רוצה להיות מאושר. מין במוצרמתי קרויה. בדיוק באותה צורה, אני באמת אנסה ליצור זועלת ואושר למשפחה. אם כל חברי המשפחה חושבים ככה, אז כמה באמת יש אושר באותה משפחה? עכשיו, שוב, אנחנו משפחה אחת גדולה. עכשיו, במשפחה שלנו, עכשיו יש עשרים אנשים. סתם, לדעות מה דעתי גוריונה. עכשיו, כולנו רוצים להיות מאושרים. אז תקשיב, תוותר עכשיו. אז מתוך זה קודם כל לנו חיבה אחד לשני. לנו אמון אחד לשני. תקשיב, שיהיה אנחנו צריכים להיות סבלניים או לקבל אחד צריכים להועיל אחד לשני. אנחנו צריכים שיהיה לנו סבלנות אחד לשני. אנחנו צריכים שיהיה לנו הבנה אחד של השני. אם יש לנו כל הדברים האלה במשפחה, ואם בן אדם מסוגל לראות אפילו את האחרים כאילו כיותר חשובים ממה שהוא רואה את עצמו, אם יש לנו את זה במשפחה שלנו, אין שום ספק שיהיה לנו אושר במשפחה. זה מה שאנחנו קוראים חמלה, או זה מה שאנחנו קוראים אותו תודה שהוצאה לו אי לאחרים. עכשיו, אם אנחנו הולכים למצב תודה אחר, אם אנחנו הולכים רק אני חשוב, ובעצם כל האחרים, מה שהם עושים זה לא ענייני, זה עניין אם אנחנו יוצאים מתוך זה, אז אין ספק שיהיה לנו הרבה סבל. וזה מה שאנחנו מדברים גם על אותה שמוכירה רק לעצמי, או תקודה שלא קרה לעצמי. אנחנו אומרים שזו תקודה ובעצם צריך להשתחרר ממנה ולתרגל את תקודה שמוכירה את האחרים. מה זה בעצם חמלה? איך אנחנו מגדירים חמלה? קודם כל אנחנו מדברים על האובייקט, חמלה היא תקויה באובייקט שלה. האובייקט של החמלה זה יצורים חיים. כל הייצורים החיים הם בעצם של החיים. כדי למדוד על חמלה חייב להכיל את כל הייצורים החיים, חייב לקחת את כל הייצורים החיים כאובייקט שלה. עכשיו, איך בעצם יוצרים חמלה עבור כל הייצורים החיים? מה פוסטים שלך שתגמרי כמה זמן? בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתודעה שחושבת אני בעצמי אשחרר כל הצורים החיים מהסבל שלהם וזה מתחיל מליצור את השאיפה שהצורים החיים בעצם יהיו מישהו חשוב. עכשיו, כדי לשחרר צורים חיים מסבל באמת רוצים לשחרר את סורים חיים מסבל. קודם צריכים לראות אם זה אפשרי, לא רק זה, אלא גם לזהות את הסיבות לסבל. אז מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות קודם כל, זה ממש לזהות מהי הסיבה לסבל, וליצור את אותו מוטיבציה לשחרר את חיים מסבל. אז לכן, מתוך זה, כדי לשחרר את חיים מסבל, מה שבעצם צריך לשחרר אותם, מי? מתוכו זה מקרמה וממצבי תודעה שליליים. אז כדי לשחרר יצורים חיים מקרמה וממצבי תודעה שליליים, בעצם זה הכל נשען על אותם מצבי תודעה שליליים. ומצבי נשענים על אותה אי בעצם כדי לשחרר את יצורי החיים מכל הסבל, מה שאנחנו צריכים באמת לעשות ‫זה לשחרר אותם מאותה אי ידיעה. ‫אם באמת לתרגל, ‫זה להפוך את החמלה לחזקה, ‫מתוך אותה הבנה של ההיעדר העצמי, ‫של החומה של ההיעדר העצמי, ‫ולהפוך את התחומה של ההיעדר העצמי ‫לחזקה ולאבית, ולנכונה, ‫מתוך החיבור עם החמלה. ‫אז שני הדברים האלה בעצם, ‫הם להיות... لا, הם מחזקים אחד את השם. אמרו סוסותים בדומים, הוא אסטונטני. למה אתה מדבר על אנחנו מתחילים בעצם לחשוב על עצמנו. אנחנו מתחילים לראות את סבר של עצמנו. להרגיש אותו ולהבהיר את כל הסבל שיש לנו. ואז גם לראות שאנחנו יכולים להשתחרר, באמת לקבל איזושהי ודאות, איזושהי הוכחה שאנחנו יכולים להשתחרר מסבל ומתוך זה אנחנו מיוצרים את אותו רצון שיפה לשחרור זה מה שנקרא רצון להשתחרר או definite imagines, silenciation זה משהו שהוא מובן לעצמך עכשיו אם אתה לוקח את אותה הכוונה לעצמך, אותו רצון לשחרור מסבל שיש לך עבור עצמך אתה מכפין את אותה תודעה עצמה עבור אחרים וזה מה שאנחנו זה מה שנקפי יקרא חמלה. אז בעצם כדי לרצות לשחרר אחרים מסבל, קודם כל אנחנו צריכים לראות את הסבל של האחרים. בלי שאנחנו רואים את הסבל של האחרים, אז לא תהיה לנו בעצם חמלה עבור האחרים. למשל, אם יש רק מישהו שיושב ככה מולנו, אנחנו לא ישר נחשוב שלא תהיה לנו חמלה עבור אותו בן אדם באופן מיידי. כדי לקחת אותו אדם, ושבאמת תהיה לנו חמלה עבור אותו אדם, אנחנו צריכים בעצם להכילו בזה שיש להם ובסבל. כל בעיות. זה הדבר הראשון שאנחנו בעצם צריכים לתת רק ברגע שאנחנו בעצם מבינים שאותו אדם סובל, רק מתוך זה אנחנו יכולים באמת למצוא ולשחרר אותו מסבל. אם אנחנו לא רואים שום סוג של סבל או סוג של בעיות כאותו אדם, אז אין סיכוי שיהיה לנו חמלה עבור אותו בן אדם. אז כדי שבכלל יהיה לנו חמלה עבור כל היצורים החיים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתמכח בו, שעצם הקיום שלהם הוא בטבע של סבל. הדבר הראשון שאנחנו צריכים בעצם, כולנו אצלנו לגבי, זה שעצם הקיום של צורים החיים, קיום שהוא בטבע של סבל. שעצם הקיום הוא נובע מקארמה ומצבי תודעה שליליים, ומתוך זה הגוף עצמו הוא נוצר מתוך סבל, הוא חובר מחלה בלי שום חופש. יש את של לידה בלי חופש, יש את של מחלה בלי חופש, יש את הסבל של בלי חופש, ויש את הסבל של מוות בלי חופש. בעצם כולנו תחת הכוח של חוסר ידיעה ותחת הכוח של הרגשות השליליים. אז בעצם זה מה שאנחנו צריכים להשתחרר ממנו. זה מה שאפשר להשתחרר ממנו. אם לא היה שום דרך להשתחרר, גם חמלה, בעצם היה משהו שהוא לא היה אבל זה כן משהו שאפשר להשתחרר או להציל ממנו. הסיפה שאפשר להשתחרר זה שהבסיס עצמו, המניע של כל האיום המעגלי זה אותה אי ידיעה. בעצם אחד מאיתנו לא רוצה לספוי, אבל כולנו מונעים על ידי אותה ידיעה שיוצרת את אותו סבב, זה מה שאנחנו בעצם צריכים כדי להשתחרר עיניו. אבל למרות שאנחנו לא רוצים לספוייל, ואתם בעונה אחת עם זה, אנחנו כל הזמן עוצרים את הסיבות של הסבל, ובגלל שאנחנו כל הזמן עוצרים את הסיבות של הסבל, אנחנו גם כל הזמן חווים את התבצעה של הסבל. כל האקסטורים החיים, למרות שאנחנו חוצים באושר. אנחנו לא יודעים להשיג את הסיבות, למרות שאנחנו לא רוצים לסבול, אנחנו לא יודעים לסנוח את הסיבות. האמת היא שבדיוק באותה עוצמה שאנחנו רוצים עושר, אנחנו יכולים גם להשיג אותו. בדיוק באותה עוצמה שאנחנו לא רוצים לסבול, כדי להיות מסוגל בכלל ולמדות על חמלה, עם האווייקט של כל היצורים החיים. אנחנו עושים שיתופטים קודם כל. קודם כל אנחנו צריכים להיווכח בכל הסוגים של הסבל שקיימים. קיימים קרוב. ובכל הסוגים של הבעיות שיצורים החיים קרובים. תמחק קוראים. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת. תמחק קוראים. מה זה שאנחנו יודעים את זה? מה הבעיה זה לבדוק? האם אפשר להשתחרר מזה? כן, כן, תמחק קוראים. אם יש שיפור בסבל. בשלב הזה אפשר באמת לחשוב, אני אשחרר יצורים חיים מסבל. אבל כל זה אנחנו לא, אנחנו לא רואים שבעצם כל היצורים החיים בעצם שובתים. אנחנו לא יכולים למצוא, לשחרר אותם מאותו אם אין את הרצון הזה לשחרר מסבל, אז בלי לדעת איך לשחרר מסבל, אין את אותו רצון לשחרר מסבל, שזה מה שאנחנו קוראים בקטן. אז כדי לשחרר יצאו את מסבל. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, בעצם להכיר בכל סבל. של לייצורים החיים. הדבר השני, זה לראות את הסיבות שעושה, ולראות שאפשר לשחרר מהן, ובעצם על ידי זה, אנחנו יוצרים את החנו. יש לכם שאלות? כן. אם זה סיידית היא... זה כאן זה הכול. זה כאן די. סוסו. זה מצב טוב. אה. לונה.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 נצריך עם הקדמה לבני הנאה. לא. אתה רואה את זה פה. זה לא פשוט. זה לא עובד עכשיו. ‫הייתי, ו... ‫מה חושב שיהיה? ‫צורים החיים, האמת, זה כל. מי שיש לו תודה, ‫בצוותית ואומר, בעל תודה, ‫אז גם שבעה מיליון בני אדם, כל הבעלי חיים, ‫למשל, מהבעל החיים הגדול הזה, ‫הפרעה כותבים בעצם, ‫בעצם, כל זה אנחנו קוראים. ‫קוראים לעשות שזה מגרף, ‫אפוקסיביה. עכשיו כשאנחנו מדברים על סמסרה, אנחנו מדברים על שש קבוצות של יצורים חיים בתור סמסרה. ואלה מתחלקות לששת העולמות המאושרים וששת העולמות של סבל. אה, זה כזה. את העולמות המאושרים, אחד זה העולם של האלים. השני זה העולם של החצאי אלים. מי השלישי זה העולם של בני אדם. המציאות. וכולם אנחנו קוראים עולמות של עושר. עכשיו, יש שלושת העולמות של הסבל. הראשון שבהם זה המקרא הגיהנום. בגיהנום יש סבל מאוד חזק של חום וקור וגם סוגים אחרים של סבל. השני זה העולם של הלטא, של הרוחות הרעבות, ושם יש סבל מאוד חזק של ציר להב ושל צמא. העולם השלישי של הסבל זה עולם שבעלי קודם כל הם לא זירו את כל הסוגים של הסבל, או לא ידעו את כל הסוגים של הסבל. ובסמסרה, אם לא יודע סוגים של הסבל זנחו את הסיבות של הסבל. בגלל לא זנחו את הסיבות לסבל, הם גם לא חוו את אותו שיפור היא שהם לא תרגלו את אותה דרך. מדיטציה זה חלק מהצלפות? לא, לא, לא, גם גפסי עדיתי, הוא שמים להם פשע שקשי. איזה נכון, נכון. עכשיו, מדיטציה, נכון, מטיבטית, יש לזה את המשמעות של להרגיל. להתרגל. להתרגל, להתרגל, או באקטיבי. להרגיל. אה, סוף וסוף. לא, אבל עכשיו, ‫אז מדיטציה זה מקום, של ליצור את הרגע. כל מיני סוגים של ליצור את של... ‫ליצור את של ריקוד. ‫ליצור את של... כמה ביינים. ‫ליצור את של... של... ‫פה של איצה. ‫תובנה. ‫-תובנה. ‫תובנה. ‫תובנה. ‫תובנה. ‫גם עכשיו אפשר לחלק מדיטציה ‫גם למדיטציה אנליטית? ‫-תביאי למדיטציה של שהייה, ‫של מדיטציה שאין בה בדיקה, ‫אתה לא בודק, אתה פשוט שונה. ‫יש הרבה סוגים של מדיטציה. הוא אמר שהסיבות לסבל בעצם זה הרגשות האוכרים והקארמה ובשביל להיפטר מהסבל אנחנו צריכים להיפטר מהם. האם אפשר לפעול ישירות על הקארמה או שרק דרך הרגשות האוכרים? זה בלתי אפשרי לגמרי להשמיד סבל בצורה ישירה רק על ידי ההשמדה של הקארמה בגלל שאפילו אם נזנוח את כל הקארמה שקיימת כרגע נגיד בתודעה, בזרב תודעה אז כל הרגשות האחרים שם נמשיך ליצור בעצם חדשה ולכן בעצם לא נוכל להתפטר מהקארמה מה קורה כשאם אתה רוצה להכחיל את הסבל, זה אומר, אתה לגרום סבל למישהו אחר אני כסינן בני עמד בסבל שלי, מי שעשתה להם בני יותר אני גם זה יאמין אותי יום אז אם מישהו כדי בעצם להכחיל את הסבל שלו גורם סבל למישהו אחר, אז באמת כדי להתקדם למוחות. אתה יודע מה זה לפה בצורה מאוד גסה, כן. ונגיד תצווה למישהו. נגיד תגיד למישהו, אה, אוקיי. נניח שאתה צריך לעבוד מאוד קשה, שזו עבודה מאוד קשה שאתה צריך לעשות. לא הבנתי את זה קודם, ונגיד שאתה לוקח מישהו אחר ואתה מצווה עליו ואתה אומר, טוב, עכשיו אתה לעבוד מאוד קשה במשך יום אחד. אז אני שיקלט אמרתי, נשירה, נאמן ש... לגמרי, לגמרי, זה... תוסוף מלא ושנגיע מטעם, אני אומר, תוסוף קיבוצית, אי אפשר אז באותו יום כן, באותו יום אותו בן אדם יבוא במקומך, ואתה, בגלל שככה הקפלת אותו ציבית עליו, באותו יום אתה תנוח ולא באמת ייחסך ממך אותו סבל של עבודה קשה. הנה אז הסבל המיודי זה בהחלט משהו שאתה משתחרר ממנו, אבל בפתח הרחוק האמת שזה ייצור סבל כאילו יותר גדול. בגלל שמתוך זה יצרת סיבה של סבל. בעצם כי גרמת סבל למישהו אחר. ומתוך זה יצרת כמה שקט. ההוצאה של זה זה מה שאתה בהחלט מתחרד בעתיד בגלל זה. ‫תשאלי חופשי, תשאלי חופשי. ‫-קצרתי אין לו, ‫גידי, כאן את ה... ‫אני מביא גם לה כל תושבי... ‫אני מביא גם לה כל תושבי... ‫שאתה יודעת שאתה יודע אז הסיבה היא שהוא לא יודע איך ליצור סיבות לאושם, והוא לא יודע איך להשתחרר מהסיבות <סיב> של טבע. למשל בני אדם, לא משנה כמה סבל יש לנו, אנחנו כן נדע, נגיד, לקחת את עצמנו לבית חולים. <קוד> <קוד> כדי להיות מאושרים, יכולים ליצור הרבה מאוד של כלל התוכניות ליצור אושם. <קוד> <קוד> ולא רק זה, כשאנחנו מדברים על שיפור לגמרי מסבב, על של 100% עושר, בעצם זה משהו שרק לבני אדם אנחנו יכולים לעשות. בעצם כדי להבין ב-100% איך להשתחרר מסבב, להבין ב-100% איך להיות מאושרים, זה משהו שרק אינטליגנציה של בני אדם אפשר לעשות. כן, זה טיפול אנחנו מדברים על עולמות של סבל, אנחנו לא מדברים רק על החיים האלה. אנחנו מדברים גם מבחינה של האפשרות למצוא את הדרך להשחרר לגמרי מסבל, מכל הסבל ששמתם. אם אנחנו רואים רק את החיים האלה, האמת שיש לך נקודה. אבל אם אנחנו ככה מטפים מעבר לחיים האלה, סליחה, אם אנחנו לא חושבים על החיים הבאים, אז בהחלט יש פה, אבל כשאנחנו מגדירים עולמות סבל ועושר, אנחנו בעצם חושבים על האם אפשר בתוכנו, אחרי הסבל הזה. לא רק על המצב הזמני של עושר או שאנחנו חוגנים כרגע. אבל בניגוד לשמות, כן זה יכול לדורג את בן אדם וכו', אני שזה רק באותו עולם. שאלת שאלה היא, כאילו אני מי, אלא כאילו... אנחנו גם רואים שאפשר להיות בודה. למשל, גם בחיים הקודמים של הבודה, הבודה לקח ‫חוברים 500 חיים טהורים בעולמות הגויים, ‫וחמש 100 חיים לא טהורים בעולמות הגויים. ‫אבודה נולד גם בתור כל מיני סוגים ‫של חלקים ופרקים. זה מה שמתואר בצורה מאוד מפורטת, ‫במה שנקרא ג'קת הטפס, החיים הקודמים של אבודה, עוד לפני זה אבודה לקח ‫אין סוף חיים. בעלי חיים וסוגים שונים של איצורי חיים. אז מתוך תודעה שלנו ומתוך תודעות חיוביות שליליות, אנחנו בעצם עושים כמה חיובית שלילית, ומתוך זה קופים, סבל ואושר. אבל הגופים האלה זה משהו שמתכלה ומתחלף, אבל התודעה זה משהו שבעצם נשאר. גם עם מצבי תודעה משתנים, תודה. אבודה שהוא, שהוא, שהוא, סופר מאוד חשה, זה הגיע לנקודה. משתפטר מניח לגמרי מהקוד. יכול הבא, מלאות, הוא כזה. אין לו גלגול. גלגול. גלגול. גלגול. כן. אני אומר לך אני סוג <מותר>, מותר לשאול, אבל אני מבקש לא לדבר. זה האמת הראשונה. לא, לא. יש לך אותה שנייה ואת השלישית ואת הרביעית? לא, אף לא מחייב אותי לעשות משהו. הוא רוצה להקרוא לעשות. אני רואה את הספר של אנשים מסביבי. אז מילאת את האמת הראשונה. אוקיי. עכשיו יש את האמת השנייה, להבין למה הם סובלים, והשלישית והרביעית זה להביא אותם לחירות. אה, אז טוב, זאת יש לי, אני צריך לעזור משהו. לא, זה מה ששאלתי קודם. זה מה ששאלתי קודם. זה מה קודם. כן, אז מה הוא לא עושה פה? הוא רוצה לעשות סוף אפריקה בכלל, לא יודע, הכל... מה זה, לא נגמר כל הסיפור הזה. או! שהייתה רצונלת באמת לשחרר את החולה הייתה שאלה לי דבר כזה, אבל עכשיו אני רוצה ללמוד יומן ולילה, ובן שש, יש לנו בערב, כלומר, מה שקורה אז, שכאילו אדם באותו רגע מעדיף עושה כאילו שילול בין הרצון שלו להתעלות אם כל הזמן מה שאתה עושה זה רק או מדיטציה או עוזר לאחרים, אז אתה בסדר. אני גם רוצה את ההלגות שלי גמור, גם לא צריכות ל... ‫הנטיסו צופצוף בעיקר למי שאין דבר על אופציה האלה. ‫אם זה שאלה נתוזה, ‫שווי שאין להם שאין כאילו פנימה ‫אתה כבר ג'אנגי הזה. ‫אני כפי שבונג יאללה, ‫אני לא יכול להתערב שגיל. ‫תקופה אז. ‫הוא כמובן זה לא מסתיים בליצור את המוטיבציה, אתה ייצר את המוטיבציה, אז מתוך את המוטיבציה אתה בעצם פועל. אז זה לא שאתה רק יושב ועושה מדיטציה, אלא אתה משתמש באותו מצב קודם בעצם שישבת, מתוך זה אתה בעצם עושה הוא יפה. אתה מסוימת מקודם מדיטציה, אתה משלב של מדיטציה, אתה עכשיו כשאנחנו מדברים על מדיטציה, מה מדברים על השאלה ככה וכמה ניצולים חיים זוטים? זה לא מה שאנחנו מדברים על אדיקדוטה. למשל? כשמדברים על מפה? קודם כל צריך לדעת את המחלה שלהם. צריך לדעת בצורה מאוד ברורה את המחלה. בדיוק מה התרופה הנכונה שצריך לתת לכל המדענות, כי הרי אוהב אותנו, וצריך גם לדעת שהוא יכול באמת להציל את החולה. רק אז הרופא, עכשיו, אני הולך להציל את אותו חולה. עכשיו, בי שהרופא חושב, אני אציל את החולה, הוא לא הולך הביתה ויושב ביניהם ‫הוא לוקח את אותה תודעה שהוא יתר. ‫אני חושב, אני אצליח את החולה. ‫אם אתה תודה, החולה שמולו, ‫הוא נותן לזה. ‫תמיד יהיה עוד סדר. ‫סיבה כזאת שאתה לא יכול ‫באמת להגיע לנושאי אדם, ‫שכולות עצמך אנשים עדיין בצליחות. תמיד יהיה עוד סבב, אתה יודע שזה מספיק, אתה לא יכול את כל העולם. עכשיו, במי הסרטית, זוהי היום, היום. אני תכף הגיע, אני אני אני גיע, אני גיע, אני גיע. אני, קרדסט פגלטים, שם לי כן יהיה מצב שבסופו של דבר לא יהיה סבב. חדש שאין סרטים. איך בעצם הסבל יכול להסתכל? מי שבעצם הסבל בעצם מתבסס על אותה ידיעה? אותה ידיעה זה מה שאפשר באמת לעשות. ומה אני חושב שכן יכול להתבסס בהסברות נותנת החוקים אחת כאן. גם אנחנו נותנים דוגמה יותר אנחנו רואים שיש הרבה סוגים של דברים שאנחנו לא יודעים שבעצם אפשר להפסיק אותם. ושכל מיני הדברים שאנחנו עושים, אם אנחנו לא יודעים את זה ברגע שלמדנו את זה נכון, אז הפסקנו בהתחלה. למשל אם אנחנו צריכים לנסוע מפה לתל אביב. מה אני חושב שזה לא נקרא כמו שאמר לה אם אנחנו לא יודעים... נגיד שאנחנו רוצים לנסוע מפה לירושלים, איך אנחנו רוצים לנסוע מפה לירושלים? אם אנחנו לא יודעים איך לנסוע, אז יהיו הרבה מאוד סוגים של צוות שנחלב בדרך. אבל ברגע שאנחנו יודעים בדיוק איך להגיע לירושלים, אז כל אותם סוגים של צוות בעצם לא יהיו שם. אז זה מה שנגיד שבעצם כל הסבל שחווינו בדרך, זה בא מתוך אותה אי ידיעה. ונגיד שלמרות שאנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו לא יודעים איך להשיג את הסיבות העורף. וכמה שאנחנו קוראים סבל וכמה שאנחנו קוראים אושר, זה דברים שיוצאים מתוך הסיבות. ואנחנו לא צריכים רק להסתפק ולמצוא להיות מאושרים, אנחנו חייבים ללמוד איך להציג את הסיבות לאושר. דומים בדיוק. וסבל זה כמה משהו שאנחנו לא רוצים לחוק. הנה דומים בדיוק אבל רק לא יוצא לסבול. לא מקסיק את הסבל. דומים בדיוק בסוף זה דומים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להציג את הסיבות של הסבל. דומים מתוך אותה ידיעה, מתוך אותה אי ידיעה אנחנו נוצרים כעס וכעס והתעמדות וקנאה ומתוך זה בעצם אנחנו נוצרים. למשל כשאנחנו חושבים על כעס, כשאנחנו חושבים על כעס כסיבה לסבל, זה מה שברור כולנו רואים אבל אם אנחנו לא שמים טוב לב לעצמנו, אנחנו לא רואים איך זה קורה וברגע שאנחנו בעצם שמים לב לזה, אנחנו רואים איך מתוך הכלל אנחנו הופכים להיות לא שמחים וגם כשזה מגיע לחברים שלנו ולחרבים שלנו ולמדינה שלנו זה יוצר את כל ה... בעצם צפצופים בתוכנו. יש את זה בית מדינה? ניתן את ישראל בתור דוגמה. אנחנו רואים את הבעיות שיש לנו בין היהודים לבין המוסלמים. יש בעיות. עכשיו, מה שבבסיס של זה, מה שיוצר את זה, זה כך. אם לא היה לנו זה לא היה קורה. עם כולם ידעו איך לקרוא. חבר'ה בלי פוליטיקה, בלי פוליטיקה, בלי פוליטיקה, הוא נפל אבל. He knew that the cinema doesn't exist. He's not. It's also something that comes from the mind. If we have a friend, a friend, a friend, a friend, and if we have a friend, a friend, a friend, if we have a friend, a friend, if we are trying to meet a friend, he's not. He's not. He's very good. He's very good. Thank you. כן, אבל בואו, שאלה אחרונה. יש לנו חמש דקות. כן. כמה מייצג, כמה מייצג, כמה מייצג, כמה מייצג, כמה מייצג, כמה מייצג, כמה מייצג, כמה מייצג, בסדר, בסדר, בסדר. אנחנו צריכים לשוא הפשט, בסדר. בראש אמרו לי שיש שעתיים. כן, כן, יש שעתיים, אז שכחית. אז אני רוצה רק להגיד את הדבר הכי חשוב. מוני שנייה. תודה. אז אולי מבחינת הבודהיזם, שהוא... נכון. כל שער... אני עכשיו זה ש... אני עכשיו זה שמצדיק ובאמת באתי מתוך המטרה הזאת לתת איזושהי טרדת וגם אתם באתם להקשיב מתוך המטרה לקבל ולכן אני רוצה להגיד עוד מילה ראשונה משהו שאני באמת חושב שהוא חשוב מה זה הדבר הזה? תכל'ה, אנחנו מבחינים אושר. אושר זה משהו שיש לו רק שני סוגים. למשל, האושר של הגוף האושר של הגוף. מה ג'יאל? אז אף פעם אל את זה. בבקשה. בגלל שאם תשכחו את מה שאני אגיד עכשיו, אז בעצם זה לא יהיה... זה הout instruction. זו הייתה הראשונה שקיבלתי מהמורים שלי וגם מה שאני חווה בחיים שלי וזו העצה שגם אגודן אני רוצה לקחת כל זה ולהכניס אותו כמה דקות. אם תקבלו מזה טרלט אז תשמעו את זה. מה אתם אומרים? ואם לא תקבלו מזה טרלט אז... מה הדבר הראשון הכי חשוב? זה שישוב שאנחנו אוקציביות מושרים, וכושר הוא גם של הגוף וגם של החולה. כדי להיות מושרים, פיזית, באמת אנחנו דואגים לעצמם, אנחנו דואגים לבריאות שלנו. ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד תנאים, אוכל וכל מיני דברים, כדי שבאמת נישאר בריא. כולנו יודעים שזה לא מספיק רק לאחל. שהדבר שאנחנו נהיה מאושרים עם הגוף שלנו. ואנחנו יודעים שכדי להיות פיזית מאושרים אנחנו צריכים לפעול ולעשות שהרבה מאוד תנאים בעצם יבואו ביחד. אנחנו בדיוק באותה צורה אנחנו רוצים שיהיה לנו איזו הכושר של התודעה וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב אם התודעה מאושרת, לא משנה אם יש לנו את כל התנאים בחוץ או לא, תמיד נרגיש שהכל בסדר. אבל כל התודעה שלנו לא שמחה. אנחנו רואים שלא משנה מה יש בחוץ, זה פעם לא מספיק. ולכן התודעה הזאת אמרה שהוא בצורה בלתי רגילה. עכשיו, כדי שיהיה לנו את אותה תודעה שהיא באמת תודעה מושלת. מצד אחד של האושר התודעתי הוא באמת האושר של הפיזי. אם יש לנו את כל הדברים הפיזיים, זה מספק חלק מהאושר של התודעתי. אבל זה לא החלק העיקרי, זה לא החלק העיקרי של האושר. ואם אנחנו באמת בודקים את זה, אז זה מה שאנחנו וכדי שיהיה את אותו אושר של תודה, זה בעצם יכול לבוא רק מתוך תודה עצמה. וכל הסוגים של הסבל שאנחנו חושבים, הם באים מתוך זה שאנחנו לא יודעים איך לחשוב. אז מה שאנחנו צריכים ללמוד ואיך לחשוב נכון, ומתוך זה אנחנו צריכים ליצור את האושר שלנו. למשל, הדרך להיות מאושרים זה לראות סרט, סרט מאוד יפה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש בכל מקום ולחפש איפה יש את הסרט הזה, סרט האלה. ואם יש לנו את השאיפה המאוד עמוקה בלב, שבאמת שאני רואה את הדבר הכי יפה, אם אנחנו מצליחים שזה באמת יקרה, אז ‫אז אנחנו מאושרים. ‫-מה באמת? ‫אבל בכל רגע ורגע שזה לא קורה, ‫בעצם אנחנו סופרים. ‫-אז באמת, האמת היא... ‫-אז סיכת לי לטבון זוהי, מה? ‫לא משנה כמה פעמים הדבר היפה הזה קורה לנו, ‫הרצון שלנו, התשוקה שלנו, ‫היא לא נגמרת. ‫ זוהי, ואז אנחנו דוברים זוהיים. ‫בגלל שהתשוקה שלנו היא אינספית, ‫גם הסבל הוא אינספית. ‫כמותר. ‫אז אין ספק שאנחנו צריכים לראות אבל אנחנו צריכים מידה נכונה. זה נכון לכל האוייקטים של החושים, גם למראות, פלילים, ריחות, תאמים ותחושות של אז אנחנו לא צריכים שיהיה לנו את אותה קוגניציה שחושבת אם הדברים היפים קורים, אני אהיה מאושר, ואם הם לא יקרו, אני אבוא. שנות כתוב תקווה שאומרת אם זה קורה אני מאושר, אם זה לא קורה אני לא מאושר. איך בעצם אנחנו יכולים לפתור את הבעיות שמגיעות לתודעה? אז בעצם על ידי מחשבה אנחנו יכולים לפתור את הבעיות על ידי מחשבה. כי אנחנו חושבים, טוב, בהתחלה היה לי את התוכנית הזו, שחשבתי, אוקיי, אני אראה את זה, אני אשמע את המוזיקה המאוד נעימה היום. הסיבה היא שזה יהפוך אותי למאושר. אבל בסופו של דבר לא הצלחתי מוזיקה ולא מצאתי אוכל. אז מה אני עושה עכשיו? איך אני חוטר את סבל שיש לי ברגע הזה? ברגע הזה יש רק דרך חלק של לפתור את הסרט. זה לשנות את הרצון. לרצון ולשנות אם עוד היה משהו נגידו דוסה. זה לחשוב, טוב, אם אין את הסרט הזה אז בסדר. ואם לא היה אוכל חיים, זה גם בסרט. ולא רק זה, האמת, שאם הייתי רועס, יפה שוב ושוב, אפילו זה היה גורם. תודה רבה, Thank you very much. יש פה מקום לשים, תעזרו לו לחזור לתרנסה. בן שיחליט <laughs> <laughs>